Bai, eta erran enuke ekoizpenen ezagutarazteko, bainan saltzeko parada ere baliatzen dute laudako omerkatuetan. Ez feria nola iraganen den espikatzen digu Patrick Zalabejik. Ba, hori urte bezala izbezela, iten dugu espletan, uh, iten dugu feri hori, zenta, bon, guretzat uh, itzordua handi bat da, eh? ma, hor prezent, uh, idokiko mozkin guzia prezatantzen dugu, zenta, hola, gama guzia eakusten dugu, e, eta maiten dugu, ere parada, ere uh, laborari edi uh, xaltzeko, zenta, iniz dene pasatzen maita espletik, ma, uh, ohiko egunean, eta, eta gure ere behar dugula, ere kanpotierer ere akutsi, gure mozkinak badela hemen eskualerian ere uh, mozkinainitza, eta kalitatezko baka uste dut kanpotierrek ere behartutera ikusi eta hori eta ba, e, badute ere para da uh, ja estatzeko zenta baskeri bat egiten dugu uh, azita desberdines egin, uh, eginak, eta hola guretzat ere uh, pixkat be ala uh, importanta baita hori akustia ala ere gaur egun e, idokin diren ekoizperek badute ezagupen uh, hain bat hainbat urteren buruan ala ere lortu da izendaten batuko aitea i ba, badulu ba, hoita la urte eduki uh, ba, uh, uh, sortua dela, eta bizna lortzen du pirka-pirka eta egiajan behar da ere lortzen du, zentabe idukiko laborariak engaiatzen dira ere desmarsa batean. eta uste dut azken urte hauetan e, lako gogota erematiugu ere gure uh, makkaren inguruan zennta guretzat inport inport baita, uh, uh, Hara, uh, uh, gure engai hemenduak eakustia, uh, zen ta azken urtea huetan derako kaidez azguri piskata raikusia izan dugu, hori eh, jen meher da demezela, uh, engai emendua azkarraguak ezagir ditugu, eh. uh, lehen uh, moski, uh, idokin moskinazen uh, araudikatea, huai uh, gehiago etxaldea baita, behaz uh, egena idu uh, filosofi guzia uh, edatua dela etxaldeari, eta hori ez zatoz baita. Gainerat gure araudietan ere aniz gauza uh, barnatu ditugu, eman ditza hon uh, txemplot amaiteko, uh, gauza kimikoak uh, derako uh, gauza kimikoak ekendu ditugu, zainta importanta baitzen oaiko uh, egunean uh, eh uh, ja badira horren inguruan, sangriak eta hurbil sangriak ere badira lotura gure gauze kimikoekin beraz guk uh, deliberatu dugu gure chaletak hori debekatzea uh, gero ere uh, gure janaria guri azpuntzen janaria ere departamentutik eta ondoko departamentutik eta uh, egualdetik ditena aldira zinez gure mozkinak izan dizten, uh, zinez uh, lokalak eta lotura izan dizten gure lujaldearekin. Aipatzen zen duten, bera zidokin uh, izaiteak bon, egia da, behar bada aldaketa batzu eskatzen ditu laborarien zate eta aldi berean ere lagungarri izaiten alda, elgarren artean ez da baidak, eta besteak zeiten duen ikustena helbaita. Bai, dena guk hori izahir ditugu bai, kai desas deloko hori piskat, bon gogurtu dugu, baina hori eman dugu ama urte hori uh, uh, plantan ezartzeko eta egia uh, lagunduko ditugula laborariak horren uh, betetzen, ez dela eunetik ehunitik zerat eginean behar dela laguntza, behar dira ere del bilduko ditugu laborariak algarekin pizkat ikusteko nola egiten aldiren gauzak guretzat zure importante baita ere laborariak xardisen uh, delako araudi berri horitan mexede uh, guk google lauren alde girela bez dena inden dugu inhala laborari xardaina delako kaile search berriki hortan Prazeskita bukatzeko berdin, uh, ga, gaur egun zon bat laborari dira idokin, sartza galdegin adutenak. Bon, aukten, emesortzi galdein dute sartzea, eh, gazte batzu shartu, nahi dute sartu. Eta ikusten dugu, usu gazteak hasten dira elaborantxan edo transformatzen hasten direlarik harrik, usu birolikoa tarbien dira ere. Behe, be, uh, hori maiten dugu, akustet, uh, zinez, badela, bide berri bat hartzen ari dela, eta uste dut, uh, ere numeita uh, gure klientek, eta, Gero eta gehio uh, zogotzago gira beren jatekoa ikin, bez guk ere laboreri bezala behar dugu ere piskat gure uh, usaiak eta piskat kamiatu. feriaren ondotik, sarako ihitia etxaldean izanen da merkatua agorrilaren emeretzian eta lekorneko ualdegaraia etxaldean agorrilaren ogeita seian.